Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahun megjithoem falendrojm dhe atë për gjithë ndihmën falë kërkojmë. Lavdash dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët, ozat që jotëshin dikën këtë rrugë gjithën ditën në fund të kësaj vite. Ta ndërllazor pas një në proellet e gjinotave për shkak të Ramazanit, po vazdoim përsëri me pjesën e mbetur të Sirës, jetëpërshkrim me biografisin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këmi tetuar balaks ndërveprëja temat kuriose që kanë postuar bujn po blas për periudhën e fundit që kanë të, kanë postuar bujn me ngjarja e zhvillime që ka ndodhur pas marrveshës së Hudejbis. Me të them se marrveshja e Hudejbis ka qenë më drejt një ngjarje shumë e madhe e rëndësishme. Edhe pse shtikimin e parë ka qenë pak e papafavorshme për muslimanat dhe për këtë ka reaguar merrja rodhalla ta alahu. Mirë, por më plotë drejt është konsideruar si çlirimi i madh, si një hap i madh e mundësive që më me dëportu mesazhi i Zotit Gjallëu Allah te njerëzve më të, të lirshëm dhe pasë e ka ndodhë në gjare tjera të rëndësishme, se kurse është qëllërimi Hajberit dhe beteja në Muëte, se kurse kemë përmanë, dhe gjitha këto kanë qenë një lojtë para pregaditja për hapin e madhë të rëndësishme dhe përmbyllim e një periudet të gjatë të probleme dhe konflikte më korejsh me qëllërimi në Mekës kamë hyrë tek periudha e çlirimit të Mekës. Te firmant tek Marrëveshja e Hudeybiya sot e kur është bë, se pejgamberi sot nuk ka bën marrëveshje me Kureish të Mekës, ndoshta fiset e tjera arabe kanë qenë të lira të vendosen a do të jenë në aleanc me Muhamedit alayhi sallatu wasallam apo do të jenë në aleanc me Kureish të Mekës. Dhe Marrëveshja ka qenë se edhe nësi kurse që në shkodit më rrënjsh e poqës dhe nuk ka sulme, nuk ka ngacmime mes muslimane dhe korejshve, nuk duhet të ketë asmes atyre që janë alatë të këtë dipoleve. Nuk ka drejtë, përshamë ndë një fis alati korejshve me ngacmune ndë një alatë të muslimane dhe e korejsh nuk këndër me indimu kjeve. Dhe e këndër ta. Mirë po, më thonë pas ofër dy vite gjysnë, A pak se, no, kje përru atyra 2 vite, 2 vite gjysmë Në më thonë Ndo dhe një Vëprim I cili e rënaj mërëjsh në këdej besëm Cili është kjo vëprim? Fisi Benu Beker Kështë të ka pasat me, fisi Benu Beker Kanë qenë alat me Koreshë të Lekës Nëse fisi Khuza Kanë qenë alat me Muhammedin Sallallahu aleyhu sallam Edhe fisi Khuza Mati, onë para shumë-shumë viteve, onë e kanë vranë njërin nga fisit Benubekër. Dhe tash këta e kanë, kur kanë hynë në aliancë me Koresh dhe Mekës, kanë marë një lejë trimnije, një lejë guzimi, që me e sumu fisit fisi Benubekër, që e shte me Koresh, me e sumu fisit Benubekër, që e shte me Muhammedin s.a.ll. Dhe vendosin me nëzirë hakë, por padrejtë nga setashen mërveshje dhe koreshta me e kësë i ndihmojnë edhe me armatim por edhe me ushtarë dhe i sulmojnë në vëndin ku kanë banu bëtë ato një loj përleshe në më mësyre dhe vritën ndikon 20 vetë nga fisë i koza dhe atë duke ikë nga përlesha duke ikë futën në zonë në haremit do në zona haremit zonë e shenë të rrëdhqabës atë i futën dhe thonë tashimin këtë zonë në të kuptim nuk ka qenë tradit arabë dhe atë mi luftu thonë tashimin zonë siguristë, këtu s'ka luftë mirë po krye plako fis, i fisit Benu Beker që kanë qenë duke sulmu dhe onë ka marë vendim që edhe atë mi sulmuame dhe kërë kam pata si janë shumë të rezikum dhe të shkën situata dhe onë dherënë në shfarosja Qenë Razik, huza, ka qenë rozik. Edhe pse fisi hoza ka qenë fis i madh i gjonë me gjallat, në bashkë me koreshat ka qenë probleme me me me luftu. Atëra njëri nga paria e fisit hoza në çështjet e disa kalorzve shkojnë në Medinë tek pejgamberi për t'i dërguar çfarë po ndodha. Dhe kur shkon tek pejgamberi në Medinë i dërguari alaihi sattusallam, ka qenë në xhami duke net me shokët e tij dhe hyn ky njëri në xhami dhe fillon në formë të një poezie me ja kujtu pejgamberi sa marrveshin dhe çfarë kanë dhënë me marrveshëm. Dhe në fund i thotë, "Shpresoj që do të më ndihmosh në këtë që më kanë dhënë." On lakë premtuai ndajna alatash atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Thot ndihmo me pyetëniam." On merr mer vendim që realisht pra, tash më e konsrua të prishë në marrështë në hudejbje, dhe pasë sajtë i kamerësën prapë, i shkru në korejgjët me kësë, edhe ju thëtë, u, u jepë zgjidhje, më nuk shkën drejtek opcioni luftës, për u jepë zgjidhje. Zidhje, zidhje parë, thëtë, është, e kamështë u thëtë, zidhje parë është, dhe më hënë që, a, të distancuheni nga fisit bënyë blëkarë. Dhe në lenja të tëtë ashtë, disencioni nga ta dhe prish në alianësën me ta. E dyta ashtë, të paguni gjakun e derdhën të fisë të huzaka ka qenë ati në sasini, se dikush dikën e vranë, duhet me shpagu, pagu e gjakun. As se ka thunë, e treta, nuk kemi tjetër pasë luftës atë. Atëra, koreshë të meikës, nuk u amërmeni me prishë, marveshën me, prish, me fisën Beni Beker, e as me pagu gjakun, dhe nuk mbedit pas opcioni i luftës. Atër pejga për meri nuk le mërën asë kënë që farë ka mëndosë dhe në veti dhe jepë shenja se realisht opcioni i betejes është i vetëmi që i ka mbedit. Dhe këtu ka pas arsit mdoja pëse pejga meri së në sëllëm të ndudhët dhe zikësaj radhe nuk ka këmgull shumë me shpëtu marveshën. Mirë po, dëmonë i ka hapë rrugë ku arres në, në meke. Për shumë ansurë, e para është se kjo ka qenë të rathrit dhe mashtrim. Nuk është e para e korejshve. Vashdimisht kanë të rathrit dhe kanë mashtru. Ka arrit më puna në nivelin e pa të dirushmë dhe pa durushmë nga këto mashtrime dhe nga këto të rathrit të vazhduushmë nga korejsh të mekes. E dyta ka qenë se tashmë ka në shumë sitata. Musimanën kanë qenë të fortë. Kanë qenë nëmër e kishë shumë kanë hy me Muhammedin s.a. në fejnë e ti jepëtën. Dhe ekonomia, me dinës, është forcu shumë pasë cilimi të hajverit. Vërënësishë ka ndrygjë ekonomia. Nërso, ekonomia, Koreshve, ka këllur më ra, si pasuja, dhe më honë, dalje se shumë fisën nga alejansën me Koreshve në futje me Muhammedin s.a. Dhe të ka qenë një shansë për pejgamberin me e shizu, dhe e ka shizu shansën më është mundësi, kërqjeve dhe mundësia, për me qivjetës rrungë, me fitur të iqka, nuk duhet muslimani me hupë shansën, këse nuk dhjetë pasaj e shansa përslitit prapa, nuk përlirë, a vjenë me të njëtë mundësia, për nuk vjenë me të njëtë mundësia dhe. Dhe, ka qenë vendim i prerë që, përgjambërë e qënë me prish, më rrishë me, me koresh, me tash të i radhe, realesht me enis ushtim për make-upë Opsioni lufteve po diskutohet, se, nuk ka diçka ka vendos pe kënga mëson. Mirë, po e ka kuptuar se po diskutohet opsioni i luftës dhe se pe kënga mëson është lajmëruar për çfarë ka ndodhur, është shqetësimet më të mëdha. Po ne po them bash se ronda ka qaluar me të vërtet, më shqetësu në madhe, më të mëdha, çka nëse niset ka me kë, çka buojmë na? Numri i madh do të enforsuhet më atë. Asera po sufioni shikoj me gjithë klarin e me gjithë don trimin e me gjithë atë që ka vës dhe koresh dhe mekës e delegojnë. Ebu Sufjan ka qenë i pari i mekës dhe. I thonë ti i pari jonë, ti i majmadh jonë, shkanë Medina dhe përva me e rinjallë marvejshinëm. Dhe shkanë Ebu Sufjan Medinit dhe para që të e bënë shkanë të kshpia pregamberit sër Allah dhe dhe umë Muhabibë vajzë e Ebu Sufjanit ka qenë gru e e Muhammedit Sallallahu alejhi wasallam. O Muhamedia don asha bo muslimanë të të çën mjekë. Dhe ka çën nga ata muslimanë e parë që është përmbul Abisini, nga Abisinia e pastaj nga Abisinia Etiopia është përmbul në Medinë. Don ajo konsruhet nga grupi që ka bërë dy atë hijrat për i Zotë xhallah xhallah. Ka qen grua pjekur dhe një manë, besin, ka ritur iman besim ka kaluar në çfro drejtshme. Dhe gjithashtu don veprimet e babait janë të vazhdueshme. Në nësulme, të në rathijë, në mashtime, e kanë nëveri, ka nënëveri s'ka ishme ish e shkëtë gru besimtarë. Dhe kër ka ardhë Evo Sifjani, në, në njësë njerës, interesant ka njerën, bojnë keshë, bojnë zullumë, e pas taj, shtirë keshës, ka ndonë të kërgjë. Ndëmë buke kështë e bërse që ka dhe. Gjëtë që sa vjetë për luftan, në kelon shans, as mundësi pa shpitëzuhë për më nën luftu. Në e kepre edhe bukën edhe ujn, edhe furnizim, edhe e d ota shvien sillet me me dinë sigurisht se çfarë do të korxha, në mbarojsh ku prish, ha të na do të paitom prap. Qadal, nuk shkruajmë bashkë punë kështu. Kjo është injorim total i të gjithë çfarë ka bërë kë, kjo, kjo është mentalitet problematik. <coughs> dhe shkon e bu Sufjani tek Voiza ti um Habiba, nëse ajo ishte gruaja e pejgamberit sa më dhe e shtpi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Unë um, madhime ka boj një veprim që në aspek një ashtem duke në është atë pak i vrashët mirë përgjusë se meditam pak më tjepër është me të vërtetë veprim i duhur nuk ka pas të të rzidhje me përgjë po. Kër ka je buzifërë në shtëpe të qikës të ti, ka dosh në ullë, s'ka pas të, nukonë treshe, dyshe, fëtele, s'ka pas të, një shtrate ka pas të, një, një, një, një shtroj në tokë që t'ju ka flajtë, s'ka pas të i shumë një mobil në sh dhe ka dashme ulë pozicionin e shtrotin ku flente e gamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kaliu bi ati u muhammedit kanion nuk bën ky është shtrati i njërit më të poshtë në bifyrën e tokës ndërsa ti je njëri më i dytë në bifyrën e tokës s'kan ti me ulë shtratin e tinat nuk bëna ndonë kadal me të muse ka dalë për burse tato që ke vu sfalen bashkë kështop nuk shkon bashkë kaq sa punon ke boshë ke puno hajtas ulë më bën allah fe thua se s'ka bë makikoz ja zvan kth janëu bankshit. Duhet me të kalzu se ke bue bajk ke bu i kesh ke bua. Shumë vitime ke shkaktuar, shumë gjak ke derd. Pa as ti nevojë. Ke këtu dhimbja të mëdua të njerëz të pa as më drejt. Ke për çfarë familje, ke për çfarë tofor që ke bue gjithë, xezë ke, ke bue, bu për çfarë ashyje, për shkak të karrikës tona. Vaj për shkak se ti mëmit e parë. Ke këtu ke bue. Dhe tash ta thos ta po ja, të spondot kurrë, hajde tash në punë e ski më ulë. Ne do të peqem asukacion prezant edhe i ka thonë o Muhammed përhirë të të ashtekajnë mënyrën se që të dhektohë përhirë të farefisnisje kemi kusherellëku që kemi afërsisje kemi jepi mundësi me gjallë kudejtë për on, te i ka lehe këse rallë edhe jepi jepi mundësi këse mërëshe me vazhdova për Peqëmerësi ku apris më azhën, me çka kujmë të kurrë. As po as shoazhën. Çka kujmë të fortë. Ai pej flet nuk pej flet fara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur a shaquën zotë as pomër për djingapëshën, ka, ka shoq të kush te Ebu Bekri. Të pëtitë doshta, mund të më marrë ndonjë mundësi që më ndrymesu Ebu Bekri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkante Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu dhe Ebu Bekri krekojt një të nësillës si Muhammed i Muhammedi s.a. nuk i fletë farët asë ka përgjigje, asë asë dhe i njërim total Ebu Sufjani i shgënyri nga kjo rangjim, ku me shku shkëntek Omeri radiallahu ta'ala të Omeri nëspo ku shkëntek Omeri i fletë në emër të afërsisën, në emër të kuhrave, ku këna ku në bashke shkët, ta shkëtu për i kujtuon Dërsa Omeri nuk ka jeshtë Omeri ka thonë Une Me shku me lutë pejga mërëson Për një armikë Që skalon Mënësia së shansë për në luftu Vëllaj ka thonë Mos me pas për krasë më luftu juve Pas një bubrecë dvogël Me të isha orë më luftu, shuk shalon oto Në të këpësim Së më kalon pejga mërëson dhe që shko pas se fone më luftu Shuk, shuk shalon fri me marë kërkona më që përgjën të ashtë të onë e me lipë dhe e shë që të këmeri s'ka zgjidhje kënë shkën të këtë Alijo dhe rëdjellau të alenën e të këtë Alijo ka qenë me vajzën e pejgëmës në Fatimën, ka posgru me të ka qenë bashkë ka shkërë posërën e atje me me kërku mëshirë me kërku ndërmetsim ka shkën këtë kërë situatat dhe Alijo rëdjellau të alenën kërë ka pose për është i thyme, i zgenyme a diho rëdi allahu talanu si dhe pak më nëryshme e ebu Sufjanja. Anu. E i thëtë nuk ka fjall me pejgamer sëmë nga se ka vendus. Dëmonë nëse, këta e kam pasapën e pejgamer sëmë. Dëmonë, kër ju ke pejgamer sëmë mundësi, diskutimi, kanë nëzhu, kanë mundimit të, të të minë, se për mundësi. Kur e mundësi. Kër e kanë byllë diskutimi, pejgamer sëmë, vendimë është, s'ka mu ska kushtomë po themënin e din ti pse ka marr këtë vendim me pas mundësi me kondizione na jap mundësi konsultimit s'po na jap mundësi të konsultimit s'ka fjalëto o mbyll gojën andaj ka valla i yllona ka marr fonda boshan po, se ka vendosur pe gamëres oshtova e kon si kamë bënë më hap një zgjidhje e çka të bëjnë aliu ja ka lënë zgjidhja kaon shkon xhami edhe para njerëz do thuj cilë pe Juve për burra Apo, po më pranën në besë. Më në që, për para, kërë kanë pasë probleme, ka shku dikushtë një, për shumë për familjarëve, për fisëve arabëve ka unë, unë e kanë probleme e filonin. Apo më mërtin besë me mrujtë. Nëse e ka marë, atërë i kanë jetë mra, papa. A i ka doshë me marë besë për dikuj për i muslimanve, që ndështë ta, për shka këtë kësoj besë, që i kome një musliman, të ashtë nuk e nuk e thënë në së pamunit në në gjallë marrëveshën, sepaku përmes një bese me një musliman e ruina veten tua. Ka shku një xhami, po palla të më skuqim ka thonë ali utur dielallahu. E çka nëse për shembull dikush an kryen punën, ka thonë ali, jo vallahi skrim punë. Është sepse ata janë të tona po tom që shodet e diju se skrim punë ka morfur fund të punën. Po. Dhe prapë opsionin, mos halbat diçka ka shku një xhami e shkrete. Fala. Të lypë, rigë, të lypë, po, s'ka gjetë, s'ka gjetë, s'ka gjetë, përkërë në gas, kështë e dhjimë devës edhe shkënë meke. Kështë shkënë meke, e presinë mekelitë, më honë me shumë, entuziozëm me shumë, më honë frike dhe ngarkjesët që ka nëndohet më dhjimë. Kër vjenë e buskjani të meke, hynë meke dhe të të kërërë të meke, ka marë fundë, aj ka venduës maha dhjimë në kjo krianë një panik në mesin e e korejshët mjekës, rrënështë Marejnësha ka marë funda. Mon, at, e Bosveni ka ditë që Marejnë ka marë funda, po nuk e ka ditë qëfar hapë a kamë ndërmorë pejgambeni sërëlsënë, qëka ta funë në në mëllu? A kamë në ndërperë rrugën e trektisë me shamë, që ka pohtë nësi, s'kamo, edhe këna me dekuni. A kamë në ndërperë rrugën këtu, a nuk kanë ditë Ashabet e kanë ditë, se marrën shë e kara, por nuk e kanë ditë, qëfar veprimi kom e ndërmarë, pejgamberi sështë, nuk kanë ditë. Sa që aishë e i ka honë e Bubekrit, mazdim të qka, qka kom e ndonë, e Bubekrit ka nuk di, ka mazdim të qka, të ti e gurria ti, ka nuk di, nësëne, por nuk, zakonishë, pejgamberi sënë veprimet e ti, ka të regume e Bubekrit, kësë e rrëdhe, si ka të regua, s'ku i të fara, Ka donë shenjat saktuara se do të bëjt i qka, i pojën një të qartë. Ka da është i kjo pu me konë megi shumë sekretat. A naj nuk është mgu të fillim me shpendoj lajimin se qëfar po, po bëjt fjallë. E ka majtë në në në në në në në në fshesi në në në të madhë. Dhe ka këdu me organizu, me marë se bejpe dhe nga dalë, me organizu muslimat për një ostëm mejka për. Mëdo Perme është vendosur në mendën pejgamberit se ka organizuar një grup muslimanësh me shkumën e ekspedit me çfarë që ka bërë për një vend të caktuar. Donë, nëse e çon ekspeditën diku, donon ti ushtoa për i don se kohë të me shku diku me ushtoa. Por kjo ka qenë një taktil që ka bërë pejgamberi është vendosur në mendje komplet. Dhe e ka dërguar një grup muslimanë në sahabë në Uthajistan një grupi të caktuar me shkumën e njëra në Sovjet e ka marr vendimin me me Unisa. Kër është marrë vendimë unisë, atëherë, në më dhënë, nuk ka qenë ndetë, se qëka komendohë kurse meke atë. Dhe një njëri e iqohë atë me amëm, Hatib ibn Abibelta, kërta ka pos amëm. Kën njëri, të dhe dhe dhezë, nuk ka qenë me fisë, me koreshtë, me fisë, nuk ka pos një me koreshtë. Po, kur ka qenë meke, me kërta, Ka pas një falë alianëse me ta. Në kurëbë mësliman, ta shë e alianës pëllë kundë, të ta përëmë. Nësë familja ti dhe pasunja ti ka met meke. Dhe aji ka dash me e rrujnës familjën ti, se ka vorë nëse shkëranën meke. Ata në shenë hakmarje kanë mevra familjën tamë. Në shenë hakmarje kanë me e prinshë pasunjën tamë. Nësë sahabët e tjërë e kanë ka dikonë. Në gjdo kujtë për muhaqenë që i ka shpërëngun nga meke në Medine Nënë që e realisht e mbron familin, edhepse nuk, nuk kanë qenë mësliman ato, nuk ka kush hakmilët dhe tynë. Irpo, kësë ka për po asë kënë, dhe mërë vendim me i shkru letër kërërështë mejkës me e zburu sekretin shtetënore ato. I shkru letër se pegameshëm ka marrë vendim me ardë mejke edhe me usunur mejka. Këtë e ka bërë, ndonë si kurse e përmërëna dhe këme e seru më më më më më. më dhe Allahu dhe ja jap këtë letër një gruaje me, me, dorë, me së, së Kadit, të cuna me kë më dha dorë Parisit me Cezan. Allahu Jellahu isbrat peqavar som sa Allah ka dit. Isbrat peqament so animi so som do von Spordia i thot se një gruan Filanvani as dukunis me e dërguar letrën që tash i zbuluar sekretet i shkollës në Mekë. After pe për gamës me thotaliut radhiyallahu ta'ala ne ish u shpirtu zbashku me Mughir ibn Shambra dhe një tjetër sahabe munit me zverin e javën tetë neso edhe te filanbrani është një rrua e konë letër atë merr atletër dhe si duket edh ali është ibn sa'akolit pse ka sa shpallë kon ska mund të diskutojmë kur zana ngurta e tha e, e kontrolluim çka posmë kontrolluim e po ka qenë adat që mos më pre grua më po sapë ka qenë po mënoj izitorës u komo si mëojë ato e ka e ka grua privatësinë rat e ka ngjit në në të 3-së në në 4-të së në 9 nuk kanë kandidat apo i ka un ajë thashë si kompletë më sali ka von ralla Allahu taala daja ti letin e ki 100% se nuk ka treguaj që nuk gabon Allahu xhalleu ala prandaj e ka kërsulë ka thonë ose nxjere letrën ose kena me detyruar me, me të jektes atapo. Atëko sugjeroj të më shikët. Në smona për pola kançin edhe pse sh... s'ka pas besim. U kuni dëgjator, mirëpo zbulimi ka qenë marrë më ato. Edhe ku e ka përmend grups me ik teshëm, atë jo, mirëpo në pjesa këtu kë ka qenë fundi i i i rezistenca sa. Atëra e kanë nxjerr letrën ku kam shef dhe e ka dhënë letrën Aliyu radiyallahu ta'ala kur ka shku Ali tek pejgamberi sa thon e ka thirr kët hatipin hatipin ibn Belta e ai ato çka kë kë është padyshim traditje e madhe kjo gjë vje madhe atherë hatipi ibn Belta radiyallahu ta'ala nu ka vonër gjurën e Allahu vallahi nuk e kombokët vepër për me kalu pe islamit mos besim s'ka më për këçi vet Nuk e këm bu, vallaj, këtë dhej për me të rathru që i kur. Se këm bu, këtë dhej për kur, për me indihmu korejshë kënërti. Kur se këmë këtë bun? Nuk e këm bu nga dyhtërsia. Se këm bu për azja. Kam qenë i binër se Allah këmë indihmu. Dhe ti fitu. Këptim, kur, këmë e i lemaj, ti fitu. Nuk këmë të më letër e më kur gjështë këm e bodem. Edhëpse i lemrej, ti këmë e fitu, këmë ka mërë fund. Mirë, për përkrahje, një loj, një loj më hon, në më dojnë në fitu pe korejshët me kësë, një arsyje, caktuar që ata mës me nguc familjen time, e kënë bo më rujt familjen të të më këtë mona për. Në të këtëm, të në këtëm këtëm këtëm këtë më qëtë ashtë në, pra një fellej, një fellej kompenzimë për këtë më. Nëso a meri, i tërbum nga këtë që ka ndonë kërë njërë Ras që ka qenë shumë Amerika ka shpothënë s'ka pasnut dashojmë se qen Omar re atu mostevs nga se ky njeri ka marr pjesë në betër në luftën e betrit dhe Allahu xhallahu wala ka falë të gjitha mëkatet luftëtorëve të betrit dhe Allahu ka thënë bëni çka doni se u ka fal. Ja ne kuptojmë që po haçi nit pason që realisht Allah xhallahu ka fal mëkatet. Me pejgamberin më sallallahu alajhi ka thënë që njeri atë çka tha arsyeja është i vërtetë që ashtu është, përse taj ka bërtu, nuk dyshoj në besimin e ti, nuk dyshoj në besnikrin e ti, nuk dyshoj se ka qenë të rathi, apsetisht, pa me një tajtë ka qenë vepër shumëtume. Dhe i ka thot pejga më shumët, hec i liria, s'ka morë masën dhe ti, pejga mëri, salam, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la e ka falë pejgamet nuk ka marë masa nda i ti. Kjo rasti, hati një velte, ka shumë dobi dhe ndëllide me tërë dhe qështja që kanë me besimin, me akiden po atë me pun tira, që dhëtë mundojmë i shohën e takim në arshumë diso pëtërin me i shpallosë dhe me vazhdu dhe me treguse qëfar bërin vazhdim pejgametën dhe si shte rruga dinin meke, ka pasë zhullime shumë interesanta dhe dhe maonë tërëndësishme gjatë urthimet dhe gjatë aritjës në mekja dhe si është që një ru mekja për fundimësh nga dohet e korejshve dhe është fut të triumfuës Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. A në disa dobi që i kambej me këtë razën e Khatib ibn Ubelta dhe pun tjera, në të vazhëm isha Allah me isharu në takimin e ashëm. Zotë i shlu left, ju ndërojnë dhe takimin e ashëm. Asallam ala Muhamadu ala Ali, asallam, asallam, asallam, asallam, asallam, asallam, asallam, as